Тобто, не зрозуміла я. Минулі часи завжди гірші від попередніх. Як би обивателі не оспівували втраченого. Знаєте, я часто ставлю перед собою запитання. Чи хотіло б я опинитися у тому часі, коли за моїми батьками приїхав чорний воронок? Так називали авто, у яких возили політичних в'язнів. Відповідь однозначна. А у середньовіччі, коли будь-кого могли спалити на вогнищі, чи просто наструмити на спис, або... Її очі знову засвітилися лукавою посмішкою. Або уявити, що не було каналізації, теплої води в крані. І навіть світські дами, яких так гарно показують у кінофільмах, пахли, як смітникові баки і носили під перуками рурочки для збору бліг. Ми одночасно розсміялися, і це зняло деяку напругу, що виникла на початку розмови. Шкодувати можна лише за молодістю, яка так швидко минає, продовжувала стара. Я думаю, що щаслива саме тепер у цьому часі, Теж ж недосконалому, який комусь також буде здаватися жахливим, і саме тому, що попереду у них будуть інші, більш оптимістичні перспективи. Вона тяжко видихнула, ніби скинула камінь, що котила угору. Ми трошки посиділи мовчки, навіть голуби принишкли біля ніг, витягуючи свої сіро-фіолетові шийки. Я мала йти. Ще раз подякувала їй цього разу цілком щиро і запевнила, що обов'язково приходитиму до неї у сквер. Вона зітхнула і, як дитина, взяла з мене чесне слово. Я поклялась, підкріпивши вислів певним жестом, даю голову на відсіч. Ми знову розсміялися. Я почала підводитись, але, відчувши до старої довіру, наважилась на ще одне запитання, котре неймовірно мене хвилювало. Довелося додати до своєї розповіді іншу – про Івана. «Ви говорили про оптимістичні перспективи?» – закінчила свою розповідь я. «Але ми розійшлися у часі. Нині ми просто сторонні люди». Я не знаю, що робити в такому випадку. Вона поглянула на мене тим самим незворушним поглядом, котрий так здивував мене на початку, і знизала плечима. Буває, люди ніколи не знаходять одне одного, лише через те, що хтось із них вийшов з будинку на десять хвилин раніше. А вам так шалено пощастило віднайтися, долаючи Час. Про що тут думати? Вибачте, не розумію. Я поглянула у її очі, зазирнула так глибоко, що мені здалося бачу в них купу інших. Очі моєї дівчинки, Богдана Ігоровича, Івана, усіх, з ким мені було добре останнім часом. Отямилася лише тоді, коли побачила, як маленька чорна фігурка – Аделіни Павлівни, пенсіонерки союзного значення, лікарки четвертого управління, зменшується і тане у спекотному Мареві на тому кінці університетської алеї. Додому повернулися пізно, перед тим добряче поводивши козу містом. Спочатку пішла до того самого гастроному, на розі вулиць, де позавчора стояла у черзі за кавою разом зі своїми юними друзями. Тепер тут була затишна кондитерська, без жодних черг і п'яниць, з італійською кавоваркою, меблями у стилі хай-тек і чемними юними офіціантками. Але мені хотілося випити, і я рушила вниз з вулицею до знайомого бару, де під здивованим поглядом бармена у таку спеку п'ють лише самогубці, певно думав він.